Бегун, давно завербований німцями, і будеш чистеньким смершим і усіма парашутистами. Злякалося, падлюка, зачаїлось, а може втекло від парашутистів і буде в якоїсь Матильди під спідницею ждати кінця війни. Я б його своїми руками. Не моя влада над цим агентом, пане Ріменіс. «Поки що! А зробив би він своє, то ми з тобою, Браліс Риманіс. були б уже у Швеції чи в Аргентині. «Треба змотувати вудочки, поки не пізно!» – погодився Риманіс. «А може агента немає в живих? Може він убитий під час вудочок?» Маменко Кротов не відповів. «Щось холодно. Треба причаститись самогоном», – сказав їздовий. «На третіх санях у ящику з гранатами пляшки-горілки. Дай команду зупинити обоз». Троє саней зупинились. Коні, мов, змовились, зафоркали, і хмарки пари заструмилися з ніздів. «Хто пішов до вітру по маліну жді?» хто задер голову, дивлячись на небо, що з кожною хвилиною ставало все синішим, темнішим, як і завжди буває, коли на землю тихесенько спадав вечір. Третє лаштували склянки і країли хліб і шинку. Війна війною, а підкріпитись треба і обом арміям, що воюють поміж собою, і поліцейським, і межакеті, що допомагають німцям розквитатись з розвідниками противника. Привал, перепочинок, перекус – події приємні у солдатів будь-яких армій і будь-яких команд. З тієї хвилини, як загинув Петя Тарас, бійці розвідувального загону Кудрявого і Балтійці почували себе, мов, під дамокловим мечем. Напруження не спадало, і коли з вуточки парашутисти прийняли вантаж, присланий командуванням Ленінградського фронту, вночі вони здійснювали рейди на десяток, а іноді тільки на три кілометри, петляючи по лісових дорогах і торуючи снігові замети в лісах. Удень вони залягали в оборону. Очікування нападу у великих сил противника пригнічувало душі і розум навіть фронтовиків Кудрявого, Балтійця, Коропа, Юхана і Галки. А таки справді в окопах на фронті, де за переднім краєм є і другий ешелон, є війська, митсанбат, артилерія, катюші, авіація. Якось спокійніше і на душі, і на серці, що пульсує у не так затиснутих грудях, як у тіло ворожих армій, як у цьому прибалтійському котлі. Однак без надії, без сподівання на краще, немає смислу в житті. Сподіватися треба, що не прийдуть солдати і межакеті по їхніх слідах, і тому ці сліди старанно Замасковувалися, на них ставилися міни. Заради сподівання на краще майбутнє бійці десантного загону відмовились від вогнища, від гарячого чаю у ці морозені дні. От так у них бувало не вперше. Вони вже звикли якось, і за рахунок чогось під небом дахом на морозів двадцять градусів і у голодній, на півголодній дні триматись на ногах і робити своє, воювати. П'ятого і шостого березня у розвідників було що їсти. І харчі ті незвичайні на все життя запам'ятаються кожному. Сухарі, скинуті з вуточок, потрапляючи на зуб наче пахли землею, що по той бік фронту, рідною травневого пару рілею, що дихало сонцем, смачні консерви із Яловича на виробництва, а уславлений серед фронтовий Київ